A tejtenger és a sajtsziget. Három hónapon át hajóztunk a végtelen tengeren. Minden bizonyal óriási utat tettünk meg, csak épp azt nem tudtuk, hogy hol vagyunk. Aztán hirtelen, szinte egyik percről a másikra minden megváltozott körülöttünk. Órunkat kellemes illat csapta meg, felderített és megvidámított bennünket. A színe is megváltozott, immár nem zöldesen, hanem fehéren csillogott. Ezután a csodálatos változás után hamarosan partot pillantottunk meg, majd közeledvén hozzá a kikötőt is felfedeztük. A kikötő tágas volt és mélyvízű. No, egy-kettőre kiderült, hogy a víz valójában pompás ízű tej. Kikötöttünk és leesett az állunk. A sziget egyetlen nagy darab sajt volt. Talán magunktól nem is jöttünk volna rá ilyen hamar, de egy különös körülmény a segítségünkre sietett. Hajunk egyik matróza mélységesen undorodott a sajtól. Partra szállása után nyomban ájultan esett össze. Nem sokára magához térítettük a szerencsétlen fiatalembert, aki reszkedve könyördött, takarítsuk el a lába alól a sajtot. Először azt hittük lázemészti és félrebeszél, de amikor jobban szeműre vettük a talajt, meglepetten láttuk, matrózunknak igaza van. A sziget valójában egyetlen hatalmas sajdarab. A sziget lakók többsége sajtonélt, ám de amit nappal elfogyasztottak, éjjel megint visszanőtt. A kikötő mögötti domboldalakon, ritka szép szüllő termett, de bor helyett bizony csak tejet sajtoltak belőle. A sajtsziget lakó is udártermetű termető, magas növésű emberek voltak, átlag magasságuk kilenc láb. Három lábok és egy kezük volt, mire felnőnek egy szarnő homlokuk közepére. Ezt nagyon ügyesen tudják használni. Az ifjú lakók sok futóversenyt rendeznek, futópályájuk a tejtengertükre. Érdekes módon nem merülnek el benne, hanem játszik könnyedséggel szökelnek rajta, akárcsak mi a réten. A sajszigeten gabona is terem, a kalászok akkorák akár a szapulókő, és finom, nyomban ehető, kisült kenyer kenyér van bennük. Körüljárván a szigetet, hét folyóra bukkantunk. Ezek közül ötben tejfolyt, a másik kettőbe viszont bor. Hát gondolhatjátok, hogy ennyi tengeri megpróbáltatás után milyen jól esette borfolyók partján felüdülni. 16 napba tellett, amíg gyalog átszeltük a szigetet, és újra a tejtenger partjára értünk. Itt egy nagy övölben jókora penész zöld sajtot láttuk. Az ilyen sajt a sajtok királynője, legalábbis az inyencek és a sajtszakértők szerint. Pompás gyümölcsfák nőttek ki belőle. Őszi és sárga barac, és sok ezer mindenféle, számunkra ismeretlen fajta gyümölcsöt termőfa. Az óriási fákon madárfészkek pompáztak. Legszembetűnőbb a jégmadárfészke volt, a kerülete ugyanis ötszörösen felülmondta a londoni Szentpál templom kupoláját. A fészek építése valóságos csodája, művészi tökéllyel készült tömérdek hatalmas faákból volt benne, vagy 300, de mégsem, nem szeretnék pontatlan azatokat közölni, tehát 500nál is több tojás volt benne, és mind kondérnagyságú. A bennük lévő fiókák nem csak láttuk, hanem csipogásukat is hallottuk. A kíváncsiság nagyon furta az oldalunkat, ezért nagy ügyel-bajjal feltörtünk egy tojáshíjat, s lám egy húszkőszálisasnál is nagyobb csupasz madárfiúka gurált ki belőle. Eszünk ágába se volt, hogy fogságba ecsük, de a visszatérő anyamadár mégis lecsapott ránk a magasból. Karmaival megragadta a kapitányt, és messze a tenger fölé szállt vele. Ott nagyot húzott rá a szárnyával, aztán beleejtette a szerencsétlent a tengerbe. A hollandok úgy úsznak akár a vidra. Nos, a begyúrlat kapitány csak hamar partot ért, így újra együtt voltunk, és visszatértünk a hajóra. De mert más utat választottunk, ismét sok érdekes és ismeretlen dolgot tapasztaltunk. Még vadásztunk is, két vadbikát kaptunk puska végre. Mint a sajtsziget minden teremtménye, ezek is rendkívül különös állatok voltak. Csupán szarvuk nőtt, és azt is két szemük között, a homlokukon. Ám hamarosan már szántuk-bántuk-e vadászatot. Megtudtuk ugyanis, hogy a sziget lakók megszelídítik az egyszarvú bikákat, és lovakként használják őket. Állítólag a húsuk is kitűnő, bár e tejen sajton élő népnek nincsen szüksége húsra. A sajtsziget lakói nem csak kedvesek, hanem szigorúak is, és ügyelnek a rendre. Erről saját szemünket győződhettünk meg, amikor még vagy két napi járásra voltunk hajónktól. Három lábánál fogva felakasztott embert pillantottunk meg egy fán. Kíváncsi voltam, mit követtek el, hogy így kegyetlenül kellett bűnhődniük. A kikötőben aztán megtudtam, hogy mindhárman elutaztak, majd visszatérve idehaza össze-vissza hazudoztak barátaiknak, kitalált városokról, és meg nem történt dolgokról. Egyetértettem a szigorú ítélettel, mert a becsületes utazó kutya kötelessége, hogy ne rugaszkodjék el az igazságtól. tehát inkább kevesebbet mondjon, semmint hajszálnyit is lódítson. Ezután szerencsésen elértük hajunkat, felszedtük a horgonyt, és elhagytuk egy csodálatos mesésszigetet. A sajciget fái, a magasak és a még magasabbak hirtelen kétszer is meghajtották lomkoronájukat előttünk, aztán ismét kiegyenesedtek, és sudára álltak akár a délceg katonák. Hát, így búcsúzott el tőlünk a sajciget. És ez a búcsú, és ez a búcsú mindnyájunknak jól esett.